і жеже пророцтва. Найкраще з них здатні хіба читати написи на стінах. Можливо, тому зараз луста ходить чужими під'їздами і вишкрябує, здираючи в кров нігті. Свєта плюс тьома дорівнює любов. Мені нічого додати до цієї мудрості. Тому, за прикладом зарад лустої, я німію, глухну, вмовкаю.